وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعَدْ Saya berdengar dan berhati-hati Allah sekalian Kita menyambung kepada tafsir Nusia 13 hingga berikutnya Dari surah Taha iaitu Allah subhanahu wa ta'ala فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا Quranan Arabian Wasarrafna fihi min minal wa'idi La'allahum yattaquna Au yuhadithu lahum zikra Fata'ala Allahul Malikul Haqq Wala ta'ajal bin Qurani Min qabli ayyukda ilayka wahyu Wa qurabi zidni ilma Sadat Allahul Azim Dan demikianlah kami menurunkan Al Quran dalam bahasa Arab Dan kami telah memperjelaskan Berulang-ulang dalamnya sebahagian dari ancaman Agama mereka bertakwa atau Al-Quran itu Memberi pengajaran kepada mereka Maka mahat tinggi Allah subhanahu wa Rajin yang sebenar-benarnya Dan janganlah engkau Muhammad wahai Muhammad Tergesa-gesa membaca Quran yang sebelum selesai Diwayuhkan kepadamu Dan katakanlah Ya Rabku Tambahkanlah ilmu kepadaku ikut filah Dalam kuliah lalu kita telah bincangkan Bagaimana Allah subhanahu menetapkan Hukuman dekat akhirat ni adil Bukan macam manusia di dunia Di dunia Manusia pantang melihat orang beza pandangan dengannya Maka bagai-bagai fitnah yang tak sepatutnya dikenakan kalau ke akhirat kelak, keburukan yang telah dilakukan oleh usaha manusia, manusia tidak akan ditambah Secara zalim dan kebaikan mereka pula tidak akan dikurangkan Inilah merupakan pandangan disampaikan oleh Ibn Abbas Mujahid, Zahar, Hasan, Ketada Bahkan merupakan nyunghur para ulama Salaf berpandangan seperti itu Jadi perkataan zulum Yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala disini fala hadma, Zulum berarti tambahan beban dengan menanggung dosa orang lain Sedangkan hadam Iaitulah pengurangan terhadap pahala yang telah dilakukan di dunia dahulu Jadi ke akhirat besok tidak akan berlaku seperti itu tuan-tuan yang -tuan boleh ke sekalian Di dunia berlaku Di dunia sering kali pelayan terhadap kita ni kita merasakan tidak adil Satu perkara yang kecil diperbesar-besarkan Satu perkara yang sepatutnya besar dikecilkan Jadi tuan-tuan yang -tuan merah nanti dan dikasih sekarang kita merasakan seperti itu jadi, terlanjur bercerita ni tuan-tuan ini -tuan, dimulikkan Allah sekalian Kita muhasabah hadir kita Dalam apa yang berlaku Jangan kebencian terhadap seorang itu Menyebabkan semua kebaikan Seolah-olah tidak langsung dilakukan oleh si sifulan ini Lihat apa yang berlaku kepada Ibn Naqqil'id dengan Ibn Bintil A'az Tantangan Ibn Naqqil'id sangat diperlukan Bagi menghapuskan Ibn Bintil A'az ini Dua orang alim tuan-tuan yang -tuan, dimulikkan Allah sekalian di Mesir tapi ternyata Ibn Al-Qa'id dengan adilnya membacakan, melihat, memahami surat tersebut lalu mengharamkan diri untuk menentang surat tersebut. Ini dia batasan moderate dalam mencinta dan membenci yang tidak mudah dilihat oleh semua orang sebenarnya. Jadi batasan ini hanya jelas dilihat bila emosi dan keiguan kita telah tunduk kepada Kehendak Al-Quran Al-Karim yang telah kita bincangkan Sedikit Surah Al-Ma'idah yang ke-8 Ya ayuhallazina amanu kunu Kawamina lillahi syuhada'a bil-qis Wala yajrimannakum Shana'anu qawmin ala allata'adilu Lihat Janganlah kebencian kamu pada setengah golongan Menyebabkan Kamu Berlaku tidak adil Kamu tidak menegakkan kebenaran Tentuan berlaku adil lah Dalam perlayaan kita kepada orang lain jadi orang yang hatinya tunduk pada Quran dan hadith Menerima kelemahan yang berlaku pada seorang itu Adalah satu benda yang kita doakan untuk kebaikannya Agar bertambah baik keadaan dirinya Bukan untuk dihebah-hebahkan, diburukkan, suara Segala kebaikannya luput dalam sekelip mata Inilah yang kita ceritakan tuan-tuan Tentang tokoh Islam terkemuka Ibn Datikil A'id Nama sebenarnya itu Taqiyudin Ali bin Wahab Al-Kushairi Yang lahir pada tahun 625 Hijrah di tempat hijaz menghabiskan masa kebanyakan hidupnya untuk bertakwa beriman untuk beribadah menyampaikan ilmu Allah SWT yang sangat zuhud yang sangat tinggi takwanya kepada Allah SWT tuan-tuan bila Al-Hafil Al as-Sakhawi menjelaskan bagaimana hebatnya iman Taqiyudin Ali bin Wahab Al-Kushairi dipanggil sebagai Ibn Al-Qiyakir Al-Hafil Al as-Sakhawi berkata bagaimana Ibn al boleh jadi seorang yang sangat adil kepada orang lain moderit, sedut, cintanya kepada orang lain dan bencinya kepada musuh tuan-tuan tahu tak? kerana Ibn al ini pernah berkata dan kata-katanya, masyhur, aku tidak akan mengucapkan sesuatu atau membuat sesuatu melainkan aku telah siapkan jawapannya untuk kubentangkan kepada Allah kelah nampak tak tuan-tuan? ni Ibn Al-Qa'id ni seorang yang sangat Wara, Sangat salih Sangat zuhud, Tidak memandang dunia Kebenciannya kepada seorang Yang ternyata menjadi musuh ketatnya pun Tidak Memampukannya untuk Menurunkan tanah tangan Yang akan mengakibatkan Dia jatuhkan hukuman bunuh Aku tidak akan buat satu benda Tidak akan bercakap satu hal pun Melainkan aku telah siapkan jawapannya Untuk Aku bentangkan di depan Allah kelah ha, Kita kena sikap macam ni lah Tuan-tuan Yang ni mulia sekalian di dunia kita nak orang buat baik kepada kita tapi kita lupa nak buat baik kepada orang baiklah berikutnya ini Allah menyatakan oleh kena hari ketika manusia kembali kepada Allah SWT dan diberi balasan baik atau buruk ini merupakan satu benda yang pasti terjadi tidak mustahil maka kami turunkan Quran sebagai pemberi khabar gembira dan pemberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas dan pasir tiada kesamaran padanya tiada pula sebarang kelemahan-kelemahan dalamnya. Wa sarrafna bihimil wa'id la'annahum dan Kami telah menjelaskan dalamnya, sarrafna. Berulang-ulang bentuk ancaman kepada mereka ini bertakwa iaitu meninggalkan buatan yang dosa, hal-hal diharamkan dan buatan-buatan yang keji yang lain. Au yuhdithu lahum zikra, ataupun Quran memberi pengajaran kepada mereka, menimbulkan dalam hati rasa taat, rasa suruh melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para penengah inilah hati dan dikasih kepada sekalian Inilah kehebatan yang ada pada Islam Di mana Islam telah menyatukan kita dengan Bahasa Arab, semua orang sebayang dengan bahasa Arab Bayangkan kalau tidaklah menjadi Satu rukun untuk membaca dalam bahasa Arab Inilah kehebatan yang ada pada Umat Islam, wahyu yang Allah utuskan Dari zaman Nabi SAW 1400 tahun yang lalu Masih lagi kekal, semua orang yang Masuk Islam menggunakannya untuk bahasa salat mereka, untuk bahasa ibadah mereka, bahasa haji mereka. Ini adalah kehebatan yang ada pada umat Islam. Walaupun Islam ni bukanlah semata-mata untuk bangsa Arab, dan kita lihat pada abad ke-14, abad Islam yang ada ke-15 pada hari ini, pelbagai-bagai bangsa dan suku yang ada dunia dengan sendiri telah pun Mempelajari bahasa Arab Memahaminya dalam konteks salat dan ibadah yang mereka kerjakan Bahkan kalau kita kaji dia sudut Sejarah ketaman dunia Islam Beribu ulama Islam Yang menulis bahasa Arab Mereka itu bukanlah berbangsa Arab sebenarnya Mereka bangsa Parsi Tentu lihat sebagai contohnya Sibawi Seorang imam ilmu Nahu Yang amat terkenal Nampak tak tuan-tuan Dari sekitar kita Kalau kita perhatikan Di utara Malaysia Untuk kenali Syekh Dawud Fattani Bukan orang Arab tuan -tuan, di Kalau asal usul Arabnya Yang jauh Allahum'alam lah Tapi Merupakan orang yang duduk bersama sama dengan Masyarakat Islam Nusantara ini Lihat di Indonesia Ada Syekh Nawawi Al-Bantani Seorang yang salam al lagi faqir tuan-tuan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani Syekh Ahmad Khatib Al-Minang Kabawi uh, Tuan-tuan Menurutkan di nikah siaselan Lihat, begitu ramai sekali nama Yang ada, dan sebelum ni ada Pak Hamka, seorang yang alim Mufastir yang terkemuka dari Indonesia sebagai contohnya Lihat Ini adalah asal-usul Bagaimana kita perhatikan Islam ni tersebar luas Allah SWT telah pun Menjanjikan tersebarnya Islam ini Dan tersebarnya mereka Menjadi satu kebanggaan di kalangan mereka Bila mereka menguasai bahasa Arab Jadi ayat ni kembali menghuraikan tentang kehebatan Quran. Sebagaimana ulayaan sebelum ini kalau kita masih ingat dalam ayat-ayat yang lalu. Kalau ayat yang lalu menghuraikan tentang kehebatan Quran Dari surah Kisah ini kemukakan, kadzalika rasulaka min amwa ima kal sabaq wa qad ataynaaka min zikra. Menceritakan tentang kehebatan Quran, keunggulannya, penceritaan yang ada padanya. Maka dalam Ayat ke-113 sekarang menceritakan aspek-aspek yang lain Jelasnya huraian Beranikah ragam peringatan Jadi ayat ni bagaikan nak menjelaskan kepada kita tuan, tuan Seperti penjelasan yang benar itulah Dan sebagaimana yang telah kami turunkan ayat yang lalu yang menghuraikan kisah Nabi-Nabi Sebagaimana itulah pula kami menurunkan Quran dalam bahasa Arab yang jelas Dan kami telah menerangkan dengan berulang kali Berbagai bentuk peringatan dan ancaman itu beranikah ragam Agar umat manusia ini terus bertakwa Dan Quran ini terus menjadi makanan rohani yang menimbulkan pengajaran kepada hati-hati mereka Jadi saya jelas dan tegas di sini tuan-tuan Allah SWT menyatakan bahawa Quran bahasa Arab Allah milih bahasa ini Jika demikian Wahyu ilahi kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan ini bukan hanya penyampaian kandungan maknanya Tapi sekaligus dengan redaksi ayatnya Kata demi kata semuanya dipilih dan disusun langsung oleh Allah SWT Ini Allah milih bahasa Arab untuk memperjelaskan petunjuknya Disebabkan kerana masyarakat pertama yang ditemui Al-Quran adalah masyarakat berbahasa Arab Tidak ada satu idea yang bersifat universal sekalipun kecuali menggunakan bahasa masyarakat pertama yang ditemuinya demikian juga dengan Al-Quran jadi bila Quran ni datang kepada orang Arab Maka tentulah Bahasa asalnya orang Arab Tuan-tuan ini rahmatin dan dikasih sekalian Jadi ayat ni Menjelaskan bahawa kehadiran Quran Buat manusia mengandungi salah satu daripada tujuan pokok Pertamanya agar manusia bertakwa Agar kitab suci ini menimbulkan rasa dalam diri mereka Rasa kembali kepada Allah SWT Dan pengajaran untuk mereka Taat kepada ni taqwa ni sering kita bincangkan tuan-tuan definisikan sebagai melaksanakan perintah Allah SWT mengikut pada kemampuan dengan bersungguh-sungguh dan menjauhi segala larangannya ataupun dengan kata lain mentaati Allah SWT dengan mengutir segala perintahnya, meninggalkan larangannya yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim dan juga dalam hadis Nabi SAW tujuan kedua Al-Quran ni tuan-tuan dalam -tuan, hati ini kesiasian adalah untuk menimbulkan pengajaran bagi mereka supaya Menimbulkan dalam diri Rasa berfikir, rasa ingat Bahawa pada akhirnya mereka akan Bertemu dengan Allah dan tiada bekalan yang lebih Kuat Yang lebih diperlukan daripada taqwa itu sendiri Jadi bagaikan Kehadiran Quran ni Belum lagi menghantar mereka Menjadikan mereka ni golongan yang bertakwa Maka paling tidak Diharapkan dapat mengajak mereka Untuk berfikir, melihat Seolah-olah pengajaran dibawa dalamnya Untuk menimbulkan benih-benih Rasa dalam hidup ni Adanya Allah SWT yang mantau mereka Tuan-tuan Perkataan -tuan. digunakan di sini Yuhadith Yuhadith ni Berarti menimbulkan Memberi kesan Bahawa sebelum datangnya Quran Masyarakat manusia belum lagi memikirkan Satu yang berkaitan dengan kesatuan mereka Serta Tujuan hidup yang sebenar Memanglah Boleh jadi ada serintir yang berfikir Dan mengingat hal ini Tapi keberadaan Mereka tidaklah mencerminkan keadaan masyarakat secara umum tuan-tuan dan -tuan hadirin rahimatillahi wasallam sekalian. Kemudian la illahum yattaquun ta'alahum atau yuhdithu lahum Agak timbulkan dan di mereka ni tentang bagaimana sebelum ni Allah telah bawakan kepada Nabi Musa, Nabi Harun putusan untuk bertemu dengan Firaun dan sekarang umat Islam perlu sedar bahawa Muhammad SAW datang bertemu dengan mereka Ingat balik semula kisah-kisah tersebut Dan kisah-kisah itu bukanlah terasing daripada kehidupan mereka Pernah mereka dengar Sebelum datangnya Al-Quran Diceritakan zaman berzaman Wali ini Inik Moyang yang terdahulu Kemudian tarikh 114 Fata'alallahu'l-malikul-haq Wala ta'jalin Al-Quran min qabli'a yuqda ilaika wahyu Wa qurabi zidni ilma Selama huraikan kebersihan Allah SWT Yang menurunkan Al-Quran ini Sekarang ayat ini menjelaskan Segala kekurangan dan rasang keburuk terhadap Allah SWT oleh bulungan musyrikun jadi dengan ini ayat ini menangkis tanggapan buruk mereka kepada Allah SWT maka Allah menjelaskan maka Allah itu maha tinggi ketinggian yang tidak terjangka oleh naluri kita dan tidak dapat dilukiskan oleh kata-kata فَتَعَلَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ raja yang sebenar-benar Tadi selepas membawakan cerita tentang kehebatan Quran dan perintah Allah SWT untuk mengikutinya boleh jadi menjadikan Nabi SAW tergesa-gesa ingin memperolehi kebaikan sebanyak mungkin dengan sebab itu datangnya ayat walah ta'jalin ta Quran min qabliya iqudah ilaika wahyu waqurabizidni ilma jangan kau tergesa-gesa membaca Quran sebelum disempurnakan untukmu proses mewahyukannya oleh Jibril wahai Muhammad Engkau sangat wajar mengharapkan rusi untuk mendapat pengetahuan rusi untuk mendengar baik-baik perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahuwataala melalui wahyu Jibril ini. Insya-Allah dalam kuliah kenatan kita akan bincangkan kaitan ini dengan peringatan yang pernah ditafsirkan dalam surah Qiyamah lalu la tuharik bi lisanaka li tuajalabi Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana fa idza qara'nahu fatba' thumma inna alaina bayana Jangan engkau menggerakkan lidahmu untuk baca Quran kerana nak cepat-cepat menguasainya wahai Muhammad Sungguhnya atas tanggungjawab kamillah untuk mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membaca kemudian sungguhnya atas kehendak kamillah penjelasannya engkau akan dapat menjelaskannya Saudara-saudara, kita akan kaitkan surah ayat ke-114 dari surah Tahha ini dengan ayat yang ke-16 hingga 19 surah Al-Qiyamah yang lalu yang pernah kita bincangkan. Allah memberi kefahaman kepada kita. Dalam kuliah kita akan huraikan perkara ini lanjut. Allahu a'lam wa ala Muhammad, wa ala Wassalamualaikum wa wa wa wa wa warahmatullahi wabarakatuh.